Ultima noapte albă a muzeelor lumii. Muzeul Ipanaiti În noaptea asta am fost plecat și pe drum am descoperit o nouă formă de singurătate, mai nebună și mai încigașă decât cea unui far maritim pe care l-am privegat într-un amur de toamnă ploasă pe o coastă părăsită din camp Ficherii. după sute de ani de solitudine, la marginea mării, Bătrânul față se pregătea să moară Și nu trebuia să fii un geniu să înțelegi Că un ochi de pradă îl pândea din slava cerului Ah, să fi fost un paramedic acolo Ca în umbra unui mucenic aș fi salutat nisipul de sub picioarele sale Și o supra doză de morfin ar fi curmat chinul băstrânului ostaș Cine nu are urechi să asculte, mai bine să tacă Pentru tot actea ziduri, există tot actea inimii Ție noapte bogată îți datorezi toate luxațele astea și fracturile mele, și această dureroasă desprindere de șold, de, de data asta chiar am căzut adânc în tine, și niciodată nu mi-a fost mai greu, până și figura cu mersul pe brânci pare a da semne de oboseală. Când am plecat nimic, nu anunța o călătorie spre capătul nopții, și lucrurilor dragi le-am spus să mă aștepte cu lângă vatră. Asta bănuiesc într-un fel a mai liniștit cumva spiritele, altfel gândul și inima mea de javră nu m-ar fi însoțit adânc în noapte, de suflet nici nu putea fi vorba. Pe el de mult nimic nu mai mișcă din casă. Nu vă fie teamă, le spuneam tovarășilor mei de drum, noaptea asta e așa mai mult o metaforă a zilei, pe care aceasta nimeni nu s-a simțit în beznă, sau singur vreodată. Veți vedea, pregătiți-vă, ceasul eroi că va bate monedă chiar aici, sub chipurile voastre, și ca undele fine de apă ne vom revărsa cu toții curând în marea pelerinor lumii, să întâmpinăm deci cu bucurii de plină marele sale talazuri. Dar nu a fost așa să fie. Mama ei de viață nu a fost. Și niciodată noaptea nu a fost mai întunecată și în același timp mai albă pentru mine și cel mai tare, mai tare chiar și decât ecoul goale și liniștea ator coridoare lipsite de oameni înspământa scârșnetul de dinți și șuierând de la rădăcina etichetelor muzeale ca și când un întreg popor s-a fi tărit în genunchi pe un drum de sare. Și asta mi-a amintit din nou de farul acela cu raza lui de lumină ci obosise călătorim peste ape, și jenat ca niciodată am simțit nevoia singură de a-mi culca un în culcușul acela de prad vânată, unde coșmarul își are numele sale extrem de sonore și unde își da duhul noaptea sălor muzeale din lume. Oh, nu credeam că se poate și mai singur decât singur pe lume, stau strânsi unii în alții și fiind noapte ne privam toți trei o oglindă în singurătate, Inima mea deja vreo începuse să tremura ca varga, întunericul parcă îmbătânise un pic și odată cu el, alături de noi, cu ochii uimiți ieșiți din orbite, se stingea fără vise și ultima noapte albă a muzeilor lumii.